Hát a saját szavamat nem értem ebben az ajban! Igen Hallotta? Igenis, adminisztrátor úr, de talán jobb lenne, ha előbb lerakhatnánk velük a csomagjaikat. Hát rakassza le, vagy Igen. csináljon, amit akar, teremtsen rendet végre valahára! Parancsára! Mi? Ide figyeljenek! A csomagját mindenki lerakja. Lerakni a csomagokat, na mozgás, mozgás! Féljön, megtalálja az eligazítás után. Mit gondol, kinek kell a maga bőröngye? Figyelem? Hármassával előttem sorakozó. Sorakozó, itt előttem. Hé, magukat hátul. Nem fognák már be a szájukat. Jöjjenek csak előbbre. Na, jöjjenek. Csend, csend, lejön. Csend, csend. Adminisztrátor úr, jelentem az internáltak felsorakozt. Rende van, Igen. Ja. Na, ide figyeljenek. Megérkeztek útjuk végére. A francia kormány ide szállította magukat. Itt biztonságban lesznek sokáig, egészen a háború végéig hogy mikor lesz a háborúnak vége, azt nem tudjuk. Lehet, hogy sokára. Talán hat hónapig is eltart még. De maguk azzal ne törődjenek. Addig maguk itt maradnak. Itt meghúzódhatnak és kivárhatják, amíg a vihar elmúlik. Addig mi? A francia köztársaság gondoskodunk a maguk elhelyezéséről, ellátásáról, és persze őrzéséről is. Itt a várban szabadon mozoghatnak, de aki a lábát kipróbálja tenni illen, azt lelőjük. Világos? Maguk ugyan civilek, de itt az erődben katonás fegyelemnek kell lenni hogy mit, hogyan kell csinálniok, azt majd később elmondom. Maguk a francia köztársaság számlájára élnek itt. Legyenek hálásak ezért. El tudom képzelni, mit csinálnak maguknál a franciákkal. De mi azzal nem törődünk, mi emberi körülményeket teremtünk maguknak. Én vagyok ennek az erődnek az adminisztrátora. Adminisztrátor vagyok a maguk parancsnoka. Mindenben nekem kell engedelmeskedni ő. Aki végrehajtja a parancsaimat, azzal én megférek. De aki rendetlenséget csinál, az majd meglátja, hogy milyen erős is tudok élni. Megérleténk, most szétoszolhatnak és elhelyezkedhetnek a szobákban. Akinek valami különleges kívánsága van, az jöjjön hozzám, a tebbinek oszolj! No, nem értik? Azt jelenti, mehetnek szét vissza a csomagokhoz, aztán föl a cellákba. Cellákba? Oda, föl a szobákba. A folyosóról nyíló szobákba. Adminisztrátor úr, én Zádori Oszkár művész vagyok. Tengerre nyíló szobát kérek. Tessék? Tengerre nyíló szobát? Igen. <gül> Balkonnal kéri? Jó lesz balkon nélkül is? Délre vagy nyugatra nézzen a szoba. Uraságot, ha szabad kérdeznem, melyik világból érkezik? A holdból? Melyik világból? A maguk világából, a francia világból. Már tíz éve élek és dolgozom Franciaországban. Ha egyszer Lüszomban jár, megláthatja több szobromat is a városban. Én önként kértem internálásomat, rendőri felügyelet mellett továbbra is kimaradhattam volna, de már elviselhetetlen volt odakint. Állandóan provokáltak, éjjel bedobálták kövel az ablakaimat. Nappal meg nem tudtam a lábomat kitenni az utcára, mert leköbdöstek a disznók. Ezért kértem, hogy internáljanak. De azt kikötöttem, hogy emberi módon bánjanak velem. Itt vannak az ajánló leveleim. A leghíresebb francia művészektől, tessék. Én emberi bánásmódot követelek. Követel. Maga követel. Ilyen érdekes szó ez. Mi egyébként mindenkivel emberi módon bánunk. Na, most csak menjen a többiek után. Aztán meglátjuk, mit lehet magával csinálni. Emet! Az a pökhendi alak, ezt a piszkos odut szobának merte nevezni. Meg, hogy helyezkedjünk el. Hogy lehet itt elhelyezkedni ebben a piszokban? Az istáló tisznóól. Menjen odább egy kicsikét. Nem látja, hogy nem tudom letenni a csomagjaimat? Jó, jó, nem kell azért tud nyomakodni. Nem csak maga van a világon. Egyébként, ha megengedi Müller cipész, üzlet Párizsban, 30 éve tőlem sok-sok fehér szaten, vuszavé sejem topánkó, Párizsban, 30 év, annyi topánkót csináltam addig, hogy be se férne ebbe a szobába. Meg kilenc gyerek, mert én elfelejtettem megesküdni az asszonynyal. Az francia, ő ott maradt a gyerekekkel, mind a kilencel, engem meg idehoztak. Pedig a legnagyobb uraknak én csináltam sok-sok topánkót. Maga Párizsból jött, én. én még messzebbről New Yorkból. Útoztam hazafelé, amikor elkezdődött ez az egész. S Párizsban lefogtak. Ha, ha. Pedig tudhatták volna, hogy velem nem jó viccelni. Ha, ha. Nem tudták, hogy ki vagyok. De majd megtudják, meg hogy ki az a biztrán Demeter. <gül> Engem? Engem nőszak hozni? Érem maradjanak már csendben. Hát csak lehetetlenség. Próbáljunk valami rendet csinálni. Bele lehet bolondulni ebbe a ricsajba. Ez az 51 szoba? Igen, mit akar? Eresztetek be. Dehogy ereztünk, mi is alig férünk. Nem. Nem látod, alig férünk mi is. Keres valami más szobát. Én keresek. Én. Követelem a helyemet. Nekem is jogom van. Kifelé? Menj a fenében, nincs több hely. Jobb, ha nyugodtan elmegy, nem érdemes itt veszekedni. Nem érted? Kifelé! Mars ki! Álljatok meg! A zsebemben kés van, és én ölni is kész vagyok. Nekem ez a rongyos élet úgy számít semmit. Minek tegyek én kárt bennetek? Beszéljünk okosan. Jöjjön ide az öt legerősebb közületek, de kemény fiúk legyenek, ne valamilyen pipogya alakok. Na tessék, itt vagyunk, mit akarsz? Na! Most én kinyújtom a karomat, látjátok? Először a jobb karomat. No, no, no, ne félj, nem bántalak. Kinyújtom szépen és ti, te, meg te, meg te, gyertek ide! Úgy, kapaszkodjatok rá szépen a karomra. Úgy, fogjátok erősen. Na most kinyújtom a bal karomat, látjátok? Ti ketten kapaszkodjatok erre, fog meg nyugodtan. Látjátok? Na most szépen felemelni a lábakat, most elkezdünk szépen forogni. Úgy, úgy. Forog a ringlis, spil, forog a spil. Na, jó forogni. Jó, mi erejem. Na, Álljon már meg. Elég már, elég. Ha elég. Leszállás, Vég a körhintának, és vég a tréfának is. Figyeljetek ide. Engem Wernernek hívnak. Vala a válsári atléta voltam, egy éjszaka a szeretőmet el akarták csábítani. Akkor puszta ökölel megöltem négy legényt. Megszöktem és beálltam az idegen légjóbe, ez már régen volt. Azóta még több embert megöltem, és példámat követi az egész világ. Mert ma divat a gyilkosság. Ez vagyok én. De rettenetes erőmmel nem élek vissza. Szelíd vagyok, mint a borjú. Arra azonban figyelmeztetlek minnyájótokat, hogyha. Bántani merészeltek, nem hagyom magam. Aki hozzám ér, azt megölöm. Megölöm a gyengét is. Mert az is bosszút állhat rajtam, amikor alszom. Ennyit róla. Most nem a barátomat. Szabónak hívják. Valamikor vasúti pénztárnak volt, és elemelte a kasszát. Ezt a bűnét biztosan még mindig számon tartják. De hogy hány embert ölt meg azóta, arra senki sem kíváncsi. Most, hogy ismertek már, Adjatok helyet magatok között! Így kavargott az első napon az a 240 internált, akik az adminisztrátor úr parancsnoksága alá kerültek. 30-40 embert zsúfoltak össze egy, -egy szobába ismeretlen idegen embereket válogatás nélkül. Mindössze egy közös tulajdonságunk volt, az osztrák-magyar Monarchia állampolgárai voltunk. Különböző sorsú emberek kerültek ide. De én, én hogy jutottam ide? Nem akarom elhinni, nem akarok hinni az érzékszerveimnek, hiszen még néhány héttel ezelőtt a kis francia falucskában voltam, Fülöttem és hajókáztam, a jövő terveit szövögettem, egy tanulmányt is fogalmaztam a nyugatba, és most itt ülök üvöltöző, káromkodó emberek között ezen a koszos szalmasákon. De hiszen nekem most az iskolában kellene lennem, hamarosan kezdődik a tanév, nekem tanítani kellene a hatodik kerületben, a főreál iskolában. Hogyan is történt az egész? Hölgyeim és Uraim, sajnos rossz hírt kell közölnöm Önökkel. Tárgyalásaink nem vezettek eredményre, a válasz elutasító. A francia kormány nem járul hozzá az itreket polgári személyek elszállításához. A mai naptól ugyanis az osztrák-magyar monarchia és a francia köztársaság között hadi állapot van. Én már nem képviselem az Önök érdekeit. Konzulátus munkatársaival együtt, 24 órán belül el kell hagynom Franciaországot. De önök itt maradnak a francia hatóságok kezében. Teljesítség, amit ezek a hatóságok elrendelnek, én remélem, hogy a franciák a háború parancsoló szükségei közepette sem fogják elfelejteni a humanizmus szent parancsait. Nem fele. Marhavagonokba zártak minket, minket, akik a hivatalos francia szóhasználat szerint endeziráblok, nem kívánatos elem voltunk. És én, aki annyira szerettem Franciaországot, most ahhoz a szeméthez tartozom, amelyet a hivatalos francia felfogás szerint a háború első heteiben össze kell szedni, marhavagonba kell zárni, és valamilyen biztos helyen ki kell önteni az állatszállítókocsikból. És ide öntöttek, ebbe a Szigetbörtönbe, amiről a diákok a földrajzkönyvekben ezt tanulják, a Fekete Kolostor Szigetbörtön Franciaország partjaihoz közel, alapították 1600-ban. <hállt> Istenem, diákok! Hol vannak már a diákok? És az iskola, és a földrajz, és a történelem. Itt csak piszok van, és kegyetlenség, rothadó szalma és répa leves. És mindezt a franciák művelik velem, akiket rajongással szerettem. Milyen szép a francia nyelv! De sohasem tudtam, hogy a közömbös adminisztrátor szó mögött mi minden húzódik meg, hogy mit is jelent franciául, az adminisztrátor. Az adminisztrátor ez a vasökli férfiú 24 óra alatt elérte, hogy valamennyien megutáljuk és valamennyien féljünk tőle. Hogyan érte el ezt? Figyeljék csak meg. Maga az, Bistrán úr. Ja. Mit kószállít ilyenkor? Tudja, hogy nem szabad takarodó volt. Menjen aludni. Mintha olyan könnyű volna aludni ilyenkor. Nem hágy a hold. A hold az én szövetségesem. És azért nem hágy aludni, hogy mindig a kalapácsra gondoljak. Milyen kalapácsra gondol, Bisztránó, hiszen maga nem kovács, maga szűcs? Nem olyan kalapács az. Grádos ember szerszáma. Még ma a kezembe veszem, és lecsapok vele. Meglátja, vége lesz a háború. Ugyan Bistrán, ne beszéljen, bolondokat, hagyja azt a kalapácsot, menjen inkább aludni. Én hagyjam. Én a kalapácsot? Én a proféta. Hát én vagyok itt biztrán, demeter. Ha játok? most fogom a kalapácsot, felmegyek a tetőre, és lecsapok vele. Hallgassátok meg átkomat! Mindenki hallgasson ide, itt a kezemben a kalapács, és most lecsapok vele. Ezárszeres átolp, és halál a vérontókra. Őrség! Őrség! Fegyverbe! Őrség! Nem hallják! Lázadást! Fegyverbe! Megátkozlak benneteket! Lesújtok rátok! Lázadás! Lázadás! Megszökik a tetőn át, a kalapács! Itt van! Besújítok, látok! Nem haja! Nem haja, örmester. Lőjön már, megszökik! De hisz ez bolond, nem látja, adminisztrátor úr, hogy bolond. De lázit! lázit ellenünk, lázít, örmester! Tüzeljen! Lőjön le! Lőjele le, mert megszökik! Én ugyan erre a bolondra nem pufogtatok, inkább próbáljuk lecsalogatni. Éhé! Maga ott szóljon neki! Bisztrán, Demeter, hagyja, abba, jöjjön le. Az adminisztrátor hívja. Jó jó. megyek már. Jó. Nem látom, nem látom a célt. Nem látom a, nem látom a kalapácsot. Örmester, maga megtagadta a parancsomat. Ezért felénik De hát, de hát. Nem látja, hogy igazam volt. Lázsatás! Ó, és maga hogy került az udvarra? Hm? Takarodó után? Nem tudtam aludni. Abban a koszos patkányokban nehezen lehet elaludni. Úgy. Szóval nem tagadja, hogy az udvaron volt éjszaka. Nem miért tagadnám? <gül> nem tudja, hogy takarodó után tilos a szobákat elhagyni? Még a külön szobákat is? Szobákat? Nem is tudtam, hogy itt szobák vannak. Velem ne gúnyolódjon. Megértette? Lecsukatom. Örmester, vezessenél. Két nap magánzárka. Megértette? Velem nem lehet tréfálni. Vatott adminisztrátor Hogy hívják? Kunc Aladár tanár. Uh -huh. Maga kérvényt írt hozzám, amiben azt kéri, hogy engedje karácsonyi ünnepséget rendezni a barátainak, igaz? Igen. A tanítványaim Budapestről nagy csomagot küldtek karácsonyra, és szeretném belőle megvendigelni a barátaimat. Hogy lázíthasson a francia köztársaság ellen. Mint a leveleiben. Kimásoltam a leveleiből bizonyos részleteket, amelyek... Itt vannak a dossziéjában. Maga csak folyton panaszkodik, folyton. De most csak egyszerű ünnepségről van Nem szó. Nem engedélyezem! Az internáltaknak tilos minden ünnepségrendezése, különösen az olyanoknak, mint maga, aki lázít ellenünk. Végeztem! elmed. Megengedte? Nem. A gazember. Próbáljuk meg Guillaume őrmestert. Jó estét, örmester úr. Jó estét. Össégben vagyok. Tudják jól, hogy ilyenkor tilos beszélnem magukkal. De mi nagyon fontos ügyben jöttünk. Nincs fontos ügy. A szolgálati szabálya fontos. Na, miről van szó? Örmester úr. Tessék. Tudja, hogy közeledik a karácsony. Persze, hogy tudom. Hogy ne tudnám. Egy kis karácsonyi ünnepségről lenne szó. Ez nem én rám tartozik. Beszéljenek a, a, az adminisztrátorra. Tudjuk, de az adminisztrátor nem engedélyezte. Mert itt tilos mindenféle ünnepség. Ez a szabály. De mégis valahogyan nem lehetne. Minden ünnepség tilos. Maguk is tudják, minek jönnek ezzel hozzám. Igaz, hogy ott az 51-es mögött van egy nagy szoba. Az üres. El is lehet függönyözni az ablakait. Karácsonykor én leszek szolgálatban. De itt. Tilos minden ünnepség. Értették? Én, én nem szegem meg a szabályzatot. Persze, csendben kellene maradni, mert aztán én nem akarok ráfizetni. Nekem is van családom. Ha én egyszer kiszabadulok innen, szobrot készítek magáról. Mi? Maga a szobrász? Igen. Én a nagy Roden műhelyében dolgoztam évekig. Rode? az ki? Az a maguk híres szobrász, a legnagyobb francia szobrász. Az lehet, de kérem, tudják. Amíg a háború ki nem tört, én pékmester voltam. Nem nagyon értem rá én szobrokkal törődni. Most meg mire ér rá az ember ebben az átkozott erődben? Igaz, jobb, mint a fronton. És maga. Maga is szobrász. Nem. Én az előtt tanár voltam, irodalom tanár. Tanár, az jó, J jó foglalkozás, én meg pék. vagy már mondtam. Na, menjenek már mindjárt itt a takarodó. Szóval én nem engediyeztem maguknak semmit. Megértették. Megértettük. Jó éjszakát, őrmester úr. Jó éjszakát. Ilyen hangulatban közeledett az első fogságban töltött karácsony. Akkor még azt hittem, ez lesz az utolsó. És aztán hány jött még? Furcsa volt ez a karácsony, ez az első, mert annyira különbözött a régiektől. Nem a nyugodt béke ünnepe volt, hanem a bujkálás, a félelmek ünnepe. De azért minnyáján az a néhány barátom, akikel összemelegettem, nagyon készültünk rá. Még az öreg bolondot, az öreg biztránt is meghívtuk. És mondja csak, Zádori úr, hogy lehet az, hogy azok a diákocskák, azok a pesti diákocskák nem csak maguknak, úri embereknek, hanem nekem is küldtek ajándékot? Hát persze, hogy magának is küldtek. Azért is hívta meg Kúnszúr magát is. Érdekes. Pedig már több mint 20 éve eljöttem Magyarországról, és mégis emlékeznek rá. Hát persze, hogy emlékeznek. És azt is megtudták, hogy itt vagyok ebben a börtönben, a fekete kolostorban. Talán megtudták? Talán valami jelet kaptak? Biztosan megkapták a jelet, hogy én is itt vagyok. Hát biztosan. Te kérem, nekem nincs el már csak ez a rongy és így ebben is részt vehetek magukkal. És mondja, fa is lesz. Yorkban akkora karácsonyfát láttam, és mit fogunk csinálni? Hogyan kell a karácsonyt úriasan megülni? Hogyan, hogyan, hagyjon már, látja, hogy dolgozom, majd meglátja, hogyan lesz. Maga varázsló kuncúr nem tanár, még malac pecsenyét is szerzett. És micsoda bor, mint az otthoni? Hát, ha még kürtő kalács is lenne, ez a kalács is finom. Csendet kérek. Egy pillanat, csendet kérek. Ha megengedik, ma esti első poharamat szeretném a mi kedves barátunkra Kunc aladára emelni, aki megszervezte számunkra ezt a kedves ünnepséget. én, Ilyen. Köszönöm. Csendesebben. És azokra a diákokra, akik gondoltak ránk, és elküldték ezt a sok finomságot, hogy az otthon ízeivel könnyítsék meg fogságunkat. Ilyenek! Mi az? biztrán maga nem iszik? Vagy nem szabad inni a profétáknak? Vagy nem is igazi proféta maga? Proféta az vagyok, de a bort is megiszom. Egészségükre. Aztán testvérek. Engedjétek meg, hogy én is szólhassak hozzátok. Halljuk, halljuk, halljuk a profétát! Most nem régen találkoztam Apunyival. Apunyi azt üzeni nektek, hogy le vannak verve az összes pénz arisztokraták, filozófusok és a háború csináló többi ganajemberek emberek. Hát most majd mi megyünk fel a hegyre és mi nevetünk. Mi a szegények? Apunyi azt mondta nekem, fel testvér, elő a kalapáccsal. Az ő fegyvere a galamb, az enyém a kalapács. Itt van a kezemben. Látjátok, testvérek, na most megvan. Lesapok vele. Eltörik a pecsét, a szenvedés pecsétje. Hát nem mozdultok. Imbisztrán Demeter, a próféta mondom, hogy szabadok vagytok. Szabadok vagyunk, talán igazad van öreg, de így áll még, hát, ha még prófétább leszel. Iszok én, és mondjátok meg annak az üveg buborék fújónak, a sászáratoknak, hogy mindjárt megyek. Nem eszi a sokáig a fene, de előbb eléneklek nektek egy nót. Hiszen karácsony van, nem igaz. De csak csendesen öreg, mert meghallja az adminisztrátor, aztán lecsuknak bennünket. Ne féljen, nem hallja az senki, csak akinek szól. Csak dudorászom, ti meg a szememben néztek, s ha nem is énekelek, azt hiszitek, hogy sokan, nagyon sokan énekelnek. Hallgassátok csak! Végig mentem az ormódi temetőn. elvesztettem, elvesztettem, elvesztettem. elvesztettem. Píros bársony Ej, Azt a 70százát ennek a keserves világnak. Na, miért búsultok? Nem megmondtam már, hogy szabadok vagytok. Szabadok, értitek. Ígyatok. Ígyatok velem. Itt a kezemben a kalapács. És lecsapok vele. Aztán... Vége! Vége mindennek! Én csapok lefele, én biztrán Demeter, a próféta! Megyek! Megyek! Úgy? Szóval mégiscsak ünnepelnek. Határozott parancsom ellenére is. Szóval, amit én mondok, az csak ennyit számít magának, konc. Na hát, ezt még megkeserülik. Örmester! Gyilom örmester! Hozzám! Parancsára, parancsára, adminisztrátor úr. Mi az? Maga mi csinál, amikor őrséget kell állnia, arszik? Nem aludtam, én kérem, őrködtem. Úgy? Kérem. Őrködött! Ezeket nyugodtan randalírozhattak. Sükett maga! Nem randolíroztak ezek, kérem. Csendesen énekelgettek, hiszen karácsony van. Szóval, ha hallotta, hogy énekelnek, és nem szólt nekem. Még? Maga ezekkel cimborál? Hm? Hát ezért kérem. felelni fog, megértette. Igen. Most pedig tíz perc alatt kihordani innen bétet. Teljes rend és csend legyen. Amire visszajövök, senkit sem akarok találni. Most mi lesz? Semmi se lesz. Magukat lecsukatja néhány napra magázárkába engem meg a frontra. De ma még karácsony este van. Hm, igaz. Hát, ha megkínálnak, szívesen iszom én is egy pohár bort az egészségükre. Ha azt mesélik, Guillaume őrmester úgy halt meg a fronton, valahol az egyik német arcvonalnál, hogy pisztolyából egy golyó sem hiányzott. Katonáit rohamra vezette, de ő nem nyúlt a fegyveréhez. Mi néhány napi magánzárkával megúztuk a karácsonyestet. Már lassan kifelé láboltunk az első fogságban töltött télből. Zádorinak és nekem talán könnyebb volt, mint a többieknek, Külön szobánk volt. Az enyém különösen jó hely volt, csendes sarok egy torony szobában. Itt legalább egyedül lehettem, kedvemre olvashattam, sőt, emlékszem, akkor még szellemileg annyira friss voltam, hogy a napló mellett néhány cikket is írtam. Zádori egész napokat töltött a szobájában, ő műteremnek nevezte, és faragott. A szimatoló adminisztrátor időnként bement hozzá, mert minden tulajdonsága között a legerősebb, a kíváncsiság volt ebben a férfiúban. A tábor többi lakója élte a maga életét. Kártyáztak és verekedtek, dolgoztak és zenekart alakítottak. Volt itt néhány német is. Egy kiránduló diákcsoport, diákok két tanárukkal, Ezek tanultak. Szabályos iskola folytott. A Vöröskereszt útján meglevelezték, hogy az itt elért eredményt írják be a bizonyítványukba. A tábor egyhangú életét alig-alig élénkítette meg valami esemény. Lestük a postát, és lassan-lassan el is felejtettük a kinti életet. Pedig, bár cenzúrázva, néhány hír hozzánk is beszivárgott. Megtudtuk, hogy a villámháborúnak tervezett kaland már 1915 elején meghiúsult. Hozzá kellett szoktatni magunkat ahhoz, hogy a háború sokáig eltart, talán még évekig. De aztán kitört a szoborügy, amely jó sokáig felbolygatott minket. És akkor elvesztettem a legjobb barátomat is. Ebből mi lesz? Szobor. Melszobor, nem látja? Ne, szobor, hogy ne? én is látom. De kit ábrázol? Hm? Tehát, ha látja a szobrot, akkor azt is látja, hogy Krisztust, Krisztus fejét. Krisztus fejét. Mintha másra hasonlítana. Aki akar, az mást is láthat benne, de csak ha akar. Hogy hogy mást láthat Krisztus, az Krisztus, nem? Én csak kifaragom a szobrot, hogy ki mit lát benne, az nem az én ügyem. És az a felírás alatta? az egy latin mondat. Minek a Krisztus szobor a latin mondat? Hogy a felírás emlékeztessen valakire, aki már meghalt. Á, ah, miért? Hát mit akar ezzel a szoborral csinálni? Ki akarja -e állítani? Hát ez nem olyan egyszerű, az engedély kell. Pedig én valahova ki akarom állítani, hogy emlékeztessem valakire, akinek megígértem, hogy szobrot faragok róla. És hova akarja állítani, ha szabad Legjobb... érdeklődnöm? Legjobb helye lenne a temetőben. Mondtam már, hogy ahhoz engedék el. Hát akkor majd, ha kész lesz, kérek engedélyt. Majd én megkérdezem a prefektúrán, hogy szabad-e maguknak szobrot állítani a temetőbe? Hát kérdezze meg, az engem nem érdekel. Engem csak most ez a szobor érdekel. És ez a mondat? Ami alája kerül, az mi lesz? olvas -e el, ott van láthatja. Öh, nem látom jól. Meg nem is értek a maguk kutyanyelvét. Kutya a kutya Egyébként latinul van. Oh. Na, no, írja fel csak nekem azt a mondatot. Ide erre a papírra. Majd meglátjuk, milyen feliratot akarnak maguk erre a szoborra tenni. Pro vinculum obtenuit. Franciával ez azt jelenti, kardja helyébe bilincset kapott. Aha. Na, hogy... Meglátjuk, mi lesz a prefektúra véleménye az egészről. Szépen halad a munkával, Záduri úr. Igen, ma is elég sokat dolgoztam. Egyébként a mi tökéletes adminisztrátorunk is kegyeskedett észrevenni. És azt is észrevette, hogy az arc Guillaume-ra hasonlít? Biztosan, de inkább a feliratba kötött bele. Persze, mert félreérthető. Ha akarom, így fordítom, kardja helyébe... Ha akarom, kardjáért cserébe, ami bizony egészen más jelent. Hát az az ő dolguk, én ezt a szobrot mindenhogyan megcsinálom. Ah! A két jó barát már megint együtt. Jó hírt hozok. Azt a latin mondatot le kell kaparni onnan. Felirattal a szobor nem állítható fel sehol, sőt, az a felirat itt sem maradhat. Világos? Az a maguk dolga. Hogy hogy a mi dolgunk. Azonnal kaparja le onnan az, az írást. Én nem kaparom. Ha maga nem, akkor majd lekaparja, a kunc. Igaz? Én már ugyan le nem kaparom. Nem én írtam oda, nem is vehetem le én. Úgy látszik, nem értjük egymást világosan. Ez nem játék, ez parancs. Ha a parancsomat nem hajtják végre, majd én összetöretem az egészet az örökkel. Megértették. Ezt a szobrot így nem engedem felállítani. A demokrata francia köztársaság dicsőségére. Kikérem magamnak, hogy a egy senki, egy bos így gúnyolodjon a dicső franciaországgal. Még maga kéri ki magának. És a dicső Franciaország nevében maga piszok. Mit csinálnak maguk itt velünk? Patkányok, egerek, poloskák közé zártak. Ide zártak engem, mint egy rablót. Engem, aki tíz évig dolgoztam a francia iparművészetért. Ez a dicső Francia köztársaság. Álljon meg! Álljon meg! Ne mondja tovább. Kíváncsi vagyok, hogy tanuk előtt is megmerje ismételni, amit most mondott. Megismétlem én akárki előtte piszkos nyomorult frátá. Örség, Örség! Hello! Jöjjen ide valaki gyorsan! Parancsára, adminisztrátor úr! Na tessék, folytassa. Folytassa, hát hallom, mit tud még, mondja csak. Na, mondja. Hát mondom is én, te piszok. Ne félj, nem fogsz már sokáig uraskodni. A németek egy-két hónap alatt ideérnek, és akkor majd meglátjuk, mi lesz az ilyen gyáva, pöffeszkedő alakokkal, mint te vagy. É? Meg az egész dicső köztársaságoddal. Azzal, ahol ártatlan civileket, polgárokat úgy tartanak, mint az állatokat. Hát mit mi minektek mi? Hiszen nektek dolgoztunk, nem? Ezt érdemeltük? De te, te, vigyázz magadra, mert egyszer eljön a számonkérés órája, te, te, te, patkány, poloska. Poloska. Igen, Messi Ádeli. Uh -huh. Hát így vagyunk. Katona. Maga a tanum, hogy miket mondott ez a bosz. Ugyanis, adminisztrátor úr. Gondoskodni fogok, monsieur Zádori, hogy mindezt magasabb helyen is megtudják. Szóról szóra mindent. Úgy, ahogy mondta, Hát, csak gondoskodjon róla. Piszkos árulkodó, semmi házi gazember. Hát, maga kedves Zádori úr, Alaposan elintéztem magát. Már nem bírtam idegekkel. Ez a csirkefogó biztosan feljelenti. Há, persze. És akkor vége a nyugodt szép internáltságnak. Akkor börtönbe csuknak. Néze, barátom, olyan mindegy. Ott legalább hamarabb elpusztulunk. Itt is pusztulunk minden nap, csak nem veszük annyira észre. Nézem meg, hogy tönkrementem. Hát maga. Még szerencsé, nincs tükrünk. Nem csak kívül belül is. De én kitalálok valamit. Nekem már úgyis mindegy. Kedves kunzbarátom, engedje meg, hogy bemutassam magának zálsorát. Örvendek! Részemről a szerencse. Rémlik, hogy már láttuk egymást. Talán a kantinban. Ah, lehet. Uh -huh. Zálcz úr tengerész. Tengerész is nagyon megbízható bátor ember. Zálcz és én meglepő dolgokat fogunk magának mondani. Én mostanában már nem szoktam semmin sem meglepődni. Csak nem az adminisztrátor? Nem, nem, egészen másról van szó. Zádóri úr megint tréfálni akar. Fel akarja az ön kíváncsiságát ébreszteni. Barátaim, <gül> csupa fül vagyok. Bevezetőnek csak annyit, hogy Zalcz úr nem csak tengerész, hanem valaha is szolgált. Oh. Kitűnően ért a hajó kezeléséhez. Gratulálunk. Hát most már biztosan érti, hogy miről van szó. Nem. Nem, legalábbis nem egészen. Igen, ért a vitorláshajóhoz, illetve értett. Mert itt legfeljebb a patkányfogást lehet gyakorolni, nem a vitorlázást, nem igaz. <gül> Elég jó humorabban, figyeljen ide. A múlt héten a kezembe akadtanek a nyavajás várnak a leírása, egy száz év előtti történeti munka. Abban a vár részletes rajza is benne van. Még a föld alatti folyosók is. Szép. Földalatti folyosók. Ne haragudjunk, de ez nagyon Montekrisztuson Krisztuson hangzik. Föld alatti folyosók, helyek. Eh, hol vannak azok már? Ha voltak egyáltalán, ha nem csak a szerző agyalta ki Na nem, pedig a, igaz, amit a könyvbe talál, Zádori úr, a folyosó megvan. Az udvar egyik sarkában megtaláltuk a szellőző nyilását. És magához most azért jöttünk, mert a vázlat szerint ebben a toronyszobában kell lenni a lejáratnak. És ha itt van, akkor mit érünk vele? Hát nem mondtam már, hogy Zálc tengerész, és a vitorlás hajó kezeléséhez is kitűnően ért. Csak nem akarnak innen megszökni. Ha miért ne? Ha lehet. Ha tudunk egy bárkát szerezni. Néhány heti partmenti hajókázás után Spanyolországba érünk, és onnan Svájcon át, haza. Haza. Istenem, haza. Én nem bírom már tovább. Nekem el kell mennem minden áron. Azt mondja, az út három hétig is eltarthat. És az élelem Azt be lehet szerezni a kantinban. Hát, hiszen az első nap el Végig a partok közelében maradunk. Nem is fogják sejteni, hogy bárkával szoktunk meg. Hát, mit csinálhatnak? Lezárják az utakat, meg a kikötőket. Mi meg már kint leszünk valamelyik öbölben. Aztán élj tovább. Tartson velünk. Remélem, nem kell most mindjárt válaszolnom. Hát, te hogy Előbb még a lejáratot kell megtalálnunk. De hát, hol van ebben a lyukban lejárat? Itt semmi nyoma nincs. Na, várjon csak. Nézzük a vázlatot. A szoba északi sarkában van bejelölve. Aha. Ott kell lennie. Ott, ott, ott egy négyszögletű deszka. Az lesz, az. próbálja felemelni. Aha. ez nem bírom, segítsenek. Na, na, megmozdul! Nézzék, még lépcső is van. Most. Maradjanak csekben, lépéseket hallok. Menjek, ne menjek. Ezt kérdeztem magamtól az elkövetkező napokban. Zádori mindent gyorsan, alaposan elintézett. Szerzett egy bárkát, valami öreg halásztól, búsás árért. Zsákokban élelmet hordtak le a folyosóba. Zárcal végigjárták a föld alatti kijáratot, és minden beomlást eltávolítottak az útból. A folyosó vége a temető mellett írt ki a föld fölé. Rossz előjel és eljött az indulás napja. Takarodó után a halász tüzet rakadt tengerparton, ez a jel, hogy a bárka útra kész. Istenem, ha szabad lehetnék! És ha elfognak, hadbíróság, szökevény, főbelövés, vagy kötél, és ha három hét alatt vége a háborúnak, akkor minek? De hát, ha ez az utolsó lehetőség, bátornak kell lennem, Bátornak. De mi lesz a naplómmal? Azt nem vihetem a bárkára, azt itt hagyjam, ha újra Magyarországon lehetnék, szabadon sétálnék az utcán, talán a kávéházomban megismerne még a pincér is, és a diákjaim, hogy meglepődnének, és elmesélném nekik a kalandjaimat a tengeren, vagy, vagy a halál elfognak hadbíróság, kötél vagy főbelőés, meg kellene tudni, a szökevényeket mivel büntetik. Nem tudom. Nem tudom. Milyen derék ember ez a záduri, hogy rám gondolt. Igaz, a lejárat az én szobámból nyílik. Várjunk még, gondolkozzunk. Hát, ha valami közbejön. Kunsur, Kuncúr? Minden rendben. A halász meggyújtotta a tüzet. Látták a tüzet? Igen, láttam. láttam. Hát, menjek én is. Hát persze, hogy jöjjön. Maga nélkül el sem indulunk. Na, igyekezzünk, minden percre szükségünk van, hát minden perccel messzebbre jutunk. A szél kedvező. Várjanak. összekapkodunk néhány holmit. Legalább maplómat, Meg ezt a néhány ruhát, meg a pénzemet. Na, a lábát? Persze, hogy el. Mi azt mondtuk, hogy a kantinba megyünk takarodóig, azt hiszik, maga is ott van. Az adminisztrátor az előbb ment ki a kapunk biztosan a kocsmába. Na, ne beszéljünk már annyit, gyerünk, gyerünk, oltsanak a lámpát is gyerünk. Vigyázzon, tartja a kezét maga elé. Ha. És a, a bárka az biztosan ott lesz, nem csalnak kelepcébe. Persze, annyi pénzt adtam a halásznak, hogy egy cirkálót vehet a bárkájáért. És a halász is ott lesz? A halász nem, csak a bárka, felszerelve. A halász nem akar velünk találkozni, Alibit akar. Meggyújtotta a tüzet, és rohant a kocsmába. Így aztán azt mondhatja, hogy majd mi loptuk a hajóját. Hű, friss levegő. Szabad levegő. Na, na, na, na. várjunk csak azzal a szabadsággal. Gyorsan, gyorsan, gyorsan a bárkához. Ott van, ott van, ugye látják maguk is. Igen. Zálc! Édes Zálc úr, Siessen! Rohanjon! Szabadok vagyunk! Szabadok vagyunk! Tagai van! Nehéz elérni! Mély a víz, de fogom már a láncot! Siessen már! Megvan! Menjünk a csomagokért! Itt az emberek! csirkefogok, Aljas csibészek! Hát ez... Mi az? Mi az? Mi baj van? Se árbóc, se vitorlarúgy, se vászon! Még csak egy evező sincs! De a bárka megvan! Találjon ki Vitorla valamit! meg árbóc nélkül nem lehet hajózni! Hallották? Csend! Mi volt az? Riadó van, Appel General, hey, Gyerünk vissza, ha lehet. Létszámellenőrzés? Örségparasztot ellenőriz az internetet! Örség, élesre, Töcs! Ó! Hát maguk, maguk honnan kerültek elő ilyen későn, mikor már mindenki itt áll. Nem hallották, hogy riadó van? Vagy talán mással voltak elfoglalva? Nem hallottuk, illetve csak most hallottuk. Aha, sejtettem. De nem furcsa, hogy csak maguk nem hallották időben? <gül> Majd elmondják nekem miért, igaz? Azt hittük. Persze, persze, persze, hogy azt hitték. Csak, hogy én pontosan tudom, hogy maguk mit hisznek hetek óta. Hát, rosszul hitték. Öség! ezt a hármat lecsukni, a többi visszamehet. Riadó, lefújva. De nem történt semmi. Most sem történt semmi. Az adminisztrátor hallgatott. Úgy látszik, nem akart, hogy a botrányt megtudják felettesei hogy kiárulhatott el bennünket. Soha sem derült ki. Engem kiköltöztettek a toronyszobából, és az ajtaját befalaszták. Azt mondja Zálc, hogy az adminisztrátor ennek előtte a folyosót is több helyen elfalasztotta, miután oda le zádori szobrának törmelékét is. Kedves barátom, mikor elvittek megbilincselve a büntetőtáborba, még nem tudtam elképzelni sem, hova kerülök. Azóta már minden szörnyűséget el tudok képzelni. Olyan kazamatába zártak, amelyet dagálykor a tenger hullámai elöntenek. pokoli szaj, homály volt ilyenkor. Mindig azt hittük, hogy a víz betöri börtönünk falát, és eláraszt bennünket. Csupa csirkefogóval, börtönviselt szeméttel zártak együvé. Szerencsére helyemet egy lőrés alatt jelölték ki, így tudtam dolgozni. Ha látná csont miniatűrjeimet, Tizenkettővel szaporítottam gyűjteményemet. A szakállam óriásira nőtt, A színem olyan, mint halak hasán a bőr, Fehér és fénylik. Nem csoda, ha hallá váltam a víz alatt, mint hogy egész nap faragtam, lakótársaim dühösek voltak rám, bosszantotta őket a zaj, na meg az is, hogy nem álltam szóba senkivel, csak azzal a két magyarral, akivel a fekete kolostorból hoztak ide. Feljelentettek a prefektúrán, hogy őrült vagyok. Erre meglátogatott bennünket a börtönigazgató. Lakótársaim éppen verekedtek. Oda jött hozzám és megkérdezte, maga az az ádori? Igen. Mondtam, én vagyok az őrült, és azok, akik ott verekednek, a normálisok. A börtönigazgató megnézte a szobraimat. Ma már világos, nyugodt helyiségben írom levelemet. A két magyar is velem jöhetett. Ablakom előtt kis fák állnak, ha szél van, megsimogatják az üveget ágaikkal. Lenn a víz alatt sokat töprengtem, miért van, hogy egyénenként az emberek általában jók, de tömegben minden gonoságot el lehet velük követetni? Én rájöttem a dolog nyitjára, Na, de ezt majd később fogom magának megírni, vagy talán élőszóban elmondani, ha újra béke lesz, és szabadok leszünk pusztít hatatlan. dolgozott, mindig dolgozott, és ez hatalmas erőt jelentett neki. Most, amikor a naplómat lapozgatom, javítom és átnézem, egy-egy fejezetnek címet adok, most látom csak, hogy mindössze másfél év anyagát rendeztem egybe. A sikertelen szökés, zádori levele még csak a fogság második évében került naplomba. Pedig ezt a naplót a háború utolsó pillanatáig írtam, számotadva adva ötkeserves év minden apró epizódjáról. Amikor a fekete kolostor internáltjait haza szállították, már nem maradt belőlünk több, csak ötven. Ötven a kétszáznegyvenből. A nyomorról, a szenvedésről nem lehet mesélni. Mikor az ember már mindent elveszített, és az élete már csak egy nyomorult szalmaszálon függ, akkor sokkal megfeszültebb gonddal rá, mint egykori élete valamennyi fényűző kincsére és gazdagságára. Lám, nekem sem maradt egyéb, mint a fogság évei hitvány állati tengődései, a kazamata szalmazsákja, a mindennapi marharépa, a folyton fogyó kenyéradag. És én mégis vad ösztönös makatsággal ragaszkodtam hozzájuk, hogy öntudatom le ne csúsz szék róluk, mert éreztem, hogy ha már ezt az utolsó roncsot is elhagyom, akkor nem következik más, mint a téboly semmibe vesző sötétsége. Olvasni már nem tudtam. Az emlékektől, álmodozásoktól rettegtem. Ekkor már elkerültem a -e veszedelmes hidat, amelyen képzeletem félelmetes utakra siklott. Amikor végre Budapesten villamoskocsira szálltam, egy sovány, kopott ruhájú polgár érdeklődve nézegetett, aztán megszólalt. Messziről jön uraságot? Igen, messziről, francia fogságból. Oh, oh, ön igazán szerencsés ember, valóban szerencsés. A franciák nagyon málusak úgy hallottam. Megszabad kínálom egy dunacigarettával?